Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 26.2 На півдорозі вгору і Ліс та Алан зупинилися. Вони уткнулися в живу стінку з птахів, що тріпотіли в повітрі і просто не могли нічого з нею вдіяти. Повітря було забите горобцями. Ліс закричала від жаху та люті. Птахи не звертали на них уваги, не нападали на них, просто заважали людям. Горобці з усього світу, здавалося, зібралися сюди, до бомонтового будинку в Каслроку. Вниз! Алан прокричав команду їй у вухо. «Може нам вдасться проповсти під ними?» Вони опустилися навколішки. Спершу їм вдалося трохи просунутися, хоча це було не найприємніше заняття, оскільки повсти доводилося живим килимом з горобців завтовшки не менше 18 дюймів. Але потім вони знову натрапили на ту ж живу стіну. Дивлячись униз під покривало, він міг бачити суцільну масу з живих і мертвих горобців. Горобці внизу на сходах були розчавлені. Поверх цього шару знаходилися верстви інших, ще поки що живих, але теж приречених на смерть птахів. Ще вище, приблизно за три фути від сходів, горобці літали у свого роду у зоні самогубств, здригаючись і падаючи. Деякі знову злітали вгору, але більшість птахів залишалися внизу розчавлені своїми ж побратимами з переламаними ніжками та крилами. Горобці, як згадав шериф, не можуть ширяти в повітрі. Звідкись зверху, з іншого боку цього живого бар'єру, пролунав чоловічий крик. Ліз з жахом подивилася на Алана, притулилася до нього щільніше. «Що ми можемо зробити?» – прокричала вона. «Що ми можемо зробити, Алан?» Він не відповів, тому що відповідати не було чого. Вони нічого не могли вдіяти. Старк рушив до Теда з бритвою у правій руці. Тед позадкував до дверей, що повільно відкривалися в його кабінет, не зводячи очей з леза. Він схопив ще один олівець зі столу. «Це навряд чи тобі принесе користь, – старий, – сказав Старк, – не зараз». Потім його очі звернулися до дверей. Вона вже відкрилася досить широко, і горобці кинулися в щелину суцільною річкою. І вони мчали на Джорджа Старка. В одну мить на його обличчі – З'явився вираз жаху та розуміння. «Ні», – заволав Старк і почав смугувати їх бритвою Алексіса Мешина. «Ні, я не хочу, я не хочу повертатись, ти не можеш змусити мене!» Він розрізав одного горобця точно навпіл, і в повітрі промайнули вниз два тремтячі крила. Старк люто розмахував бритвою праворуч і ліворуч довкола себе. І Тед раптово все зрозумів. «Я не хочу повертатися, що тут відбувалося?» Психопумпи, звичайно, прийшли, щоб послужити ескортом для проводів Джорджа Старка в Енсвіллі, назад у країну мертвих. Тед відкинув олівець і кинувся до дітей. Весь кабінет був заповнений горобцями. Двері тепер були майже повністю відчинені, річка перетворилася на потік. Горобці сідали на широкі плечі Старка. Вони сідали на його руки, на голову. Вони вдарялися об його груди, спочатку дюжинами, а потім сотнями. Він звивався в хмарах падаючого пір'я і безперервно розмахував бритвою, намагаючись не віддати те, що вже отримав. Вони покрили лезо бритви, і її диявольська блискуча поверхня була втоплена в пір'їні, залишеному загиблими під її ударами птахами. Тед подивився на своїх малюків. Вони перестали пхикати. Вони дивилися вгору на кипляче і безперервно здригаючися повітря з однаковим виразом подиву і задоволення. Їхні руки були підняті, наче вони перевіряли, чи не йде дощ. Їхні крихітні пальчики були розсунуті. Горобці сідали на них, але не клювали. Зате вони клювали Старка. Кров струменіла по його обличчі у сотні місць. Одне з його очей вже було видзябане. Горобець сів на шию Старку і почав довбати рану на його горлі, нанесену олівцем Теда. Птах встиг тричі клюнути і дуже швидко ра ра ра ра як черга з кулемета, перш ніж Старкові вдалося схопити його і розчавити з тріском, як живу хлопавку. Тед закрив собою близнюків, і тепер птахи сідали на нього. Але не клювали, а лише сиділи і спостерігали. Старк зник. Він перетворився на живу, звивисту скульптуру з птахів. Кров сочилася звідусіль з усіх щелин і дірок у його тілі. Звідкись знизу Тед почув звук тріску та розлому. Дерево піддавалося натиску птахів. «Вони пробили шлях на кухню», – подумав він. Він миттю згадав про газопровідні трубки до печі, але ця думка була дуже швидкою і здалася неважливою. А тепер він все частіше чув звук живої плоті, що віддиралася від кісток Старка. «Вони прийшли за тобою, Джорджа», – почув тет власний шепіт. «Вони прийшли по тебе. Врятуй тебе, Бог». Алан відчув перед собою вільний простір і глянув через ромбовидні дірки в покривалі. Пташиний послід сповз йому на щоку, і він стер його. Сходова клітина все ще була повна горобцями, але їхня кількість різко зменшилася. Більшість птахів, що залишилися в живих, мабуть, прямували туди, куди вони з самого початку прямували. «Пішли», – сказав він ліс, – і вони почали підніматися по хрумкому килиму з мертвих птахів. Вони тільки досягли другого поверху, як почули вигук Теда. «Беріть його! Беріть його тепер! Забирайте його назад в пекло, звідки він прийшов!» І вихор із птахів перетворився на ураган. Старк зробив останню агонізуючу спробу позбутися їх. Йому не було куди йти, нікуди було й бігти. Але він все одно спробував. То був його стиль. Колонка птахів, що обліпили його, рушила вперед разом із ним. Величезні потужні руки, вкриті гороб'ячим пір'ям, головами і крилами, піднялися в останньому зусиллі... І люто стали бити по торсу, перетинаючи груди. Птахи, частково поранені, частково мертві, падали на підлогу, і в якусь мить Теду представилася картина, яка переслідувала його все життя. Горобці пожирали Джорджа Старка живцем. Очей в нього вже не залишилося, замість них зяяли порожні западини. Ніз скоротився до нікчемного виступу. Його чоло і волосся було здерте начисто, оголюючи білу поверхню черепа. Шиї майже не залишилося. Птахи розривали його живіт. Зграя горобців сиділа на ногах Старка і з все більшою старанністю прокльовувала в них дірки, підбираючись все вище і вище, збираючись дістатися до його нутрощів. І тет помітив ще дещо. Горобці намагалися підняти Старка. Вони намагалися, і дуже скоро, коли зменшать вагу його тіла, їм це вдасться. «Беріть його тепер, беріть його, забирайте його назад в пекло, звідки він прийшов!» закричав тет. Крики Старка припинилися після того, як його горло було прокльоване сотнями безжальних дзьобів. Горобці тепер перебиралися на руки, і на мить навіть його ноги майнули на кривавому паркеті. Він махнув руками, тим, що від них залишилося, вниз боків диким жестом давлячи дюжини птахів. Але дюжина дюжин рвалася зайняти місце пернатих колег, що вибули. Звук дерева, що тріскався і розщеплювався праворуч від Теда, раптом став усе посилюватися. Тет подивився туди і побачив, що східна стінка його кабінету розвалюється подібно до цигаркового паперу. Він за якусь мить зумів розглянути тисячі жовтих дзьобів, що пробилися крізь дерево одночасно, а потім схопив близнюків і накрив їх собою, вигнувши тіло, щоб захистити від уламків, можливо, вперше і єдиний раз в житті виявивши справжню спритність. Стіна впала всередину кабінету, піднявши курну хмару, стріски і тирси. Тед заплющив очі і притиснув дітей ближче до себе. Він нічого більше не бачив. Але Алан Пенкборн це побачив, як Еліс. Вони скинули покривало з плечей, як тільки хмара птахів, над ними і поряд з ними зникла в кабінеті Теда. Ліз почала пробиратися в гостєву спальню до відкритих дверей в кабінет, і Алан поспішав за нею. Якийсь момент він нічого не зміг розгледіти там через чорно-коричневу хмару, що клубочилася в шаленому танці. Потім ця хмара прийняла якісь контури, жахливу і впізнавану форму. То був Старк. Він був вкритий птахами, з'їдаємий живцем, але ще живий. Ще більше птахів з'явилося, потім ще й ще. Алан подумав, що цей стукіт дзьобів зведе його з розуму, а потім побачив, що вони роблять. «Алан закричала ліс. Алан, вони його піднімають!» Предмет, який раніше був Джорджем Старком, предмет, який зараз був лише невизначено людським, піднімався у повітря на гороб'ячій подушці. Він рушив через кабінет, майже впав, а потім знову піднявся вгору. Він наблизився до величезної дірки у східній стіні кабінету. Через неї влетіло ще більше горобців. Всі, які ще були в інших приміщеннях, кинулися до кабінету. Плоць стікала і падала зі скелета Старка безперервним дощем. Тіло Старка пройшло через провал у стіні, оточене горобцями, розлючено вищіпуючими залишки з голови своєї жертви. Алан і Ліс кинулися по килиму із загиблих птахів у середину кабінету. Тед повільно піднімався на ноги, тримаючи в кожній руці малюка. Ліс побігла та забрала їх у нього. Вона обмацувала їх, шукаючи рани. «Окей», – сказав тет, – «я думаю, вони в порядку». Алан підійшов до отвору в стіні кабінету. Він визирнув назовні і побачив сцену, що нагадувала лише казкову. Небо було чорним від птахів, і все ж таки в одному його місці знаходилося немов чорне дерево, ніби на цілій матерії хтось зробив проріз. Цей проріз мав форму людини, що бореться. Птахи піднімали це все вище і вище і вище. Воно досягло вершин дерев і, здавалося, зупинилося там. Алан подумав, що йому чується людський крик із центру цієї пташиної хмари. Потім горобці рушили знову. Спостереження за ними нагадувало видовище фільму, що прокручується назад. Чорні потоки горобців злітали з усіх вибитих вікон у будинку. Вони очистили від своєї присутності під'їзну доріжку, дерева та вигнутий дах Вольксвагена. Всі вони прямували до тієї центральної темної хмари. Контур людського тіла почав знову рухатися над деревами у темне небо, і нарешті зник з поля зору. Ліс сиділа в кутку з близнюками на колінах, китаючи і пестячи їх. Але жоден з них, мабуть, особливо і не був засмучений або засмучена. Вони уважно дивилися на її виснажене і вкрите сльозами обличчя. У Енді торкнулася його, ніби бажаючи втішити матір. Вільям підвівся, зняв перозволосся ліс і ретельно оглянув його. Він пішов, хрипко сказав Тед. Він приєднався до Алана, який все ще стояв біля отвору в стіні кабінету. Так сказав шериф. Він раптом розплакався. Він навіть не міг зрозуміти, чому це сталося. Просто сталося само собою. Тед спробував обійняти його, і Алан заспокоївся. Його черевики сухо хрумтіли на тушках мертвих горобців. «Ні», – сказав Пенкборн, – «я буду в поряді». Тед подивився через отвір знову в нічне небо. З цієї темряви раптом з'явився Горобець і сів на плече. «Дякую», – сказав йому Тед. Дя...» горобець клюнув його раптово і сильно кров потекла під оком. Потім він полетів, приєднуючись до інших птахів. «Чому?» – запитала Ліс. Вона дивилася на Теда шокована. «Чому він так зробив?» Тед не відповів, але подумав, що знає відповідь. Він подумав, що Роулі Делесепс також знає цю відповідь. Те, що сталося, було досить міфічним. Але ж це була не казка. Можливо, останній і був посланий тією силою, котра вважала, що Теду треба нагадати про це. щоб він надовго це запам'ятав. Будь обережний, Тадеуш. Жодна людина не може керувати агентами із потойбічного світу. Дуже недовго завжди є ціна. «Яку ціну я маю сплатити?» – подумав Тед. а потім. «Рахунок, коли він повинен прийти». Але це було питання іншого часу, іншого дня. А крім того, було ще й таке. Можливо, рахунок уже був сплачений. Можливо, його назавжди відпустили. «Він мертвий?» – запитала Ліс майже благаючи. «Так», – відповів тет. «Він мертвий, Ліс. Книга закривається на Джорджі Старку. Пішли, хлопці, давайте вибиратися звідси». Епілог Генрі не поцілував Марілу в той день. Але він не залишив її без слова, хоч і міг так вчинити. Він бачив її, він витерпів її роздратування і почекав, коли воно перейде в ту блокуючу мовчанку, яку він так добре знав. Він же розпізнав, що більша частина цих печалів були її особистими, а тому незрозумілими. Мерілу завжди найкраще танцювала, коли танцювала сама. Нарешті вони пішли через поле і подивилися ще раз на театр, де Евелін померла три роки тому. Це було не дуже багато для прощання, але це було найкраще, що вони могли зробити. Генрі відчував, що це досить добре. Він поклав маленькі паперові лялечки-балеринки, що колись належали Евеліну, біля високої трави, біля зруйнованої веранди, знаючи, що вітер несе їх звідси досить скоро. Тоді він із Марілу покинуть це старе місце востаннє. Це не було добре, але все було правильно. Достатньо правильно. Він не був людиною, яка вірить у щасливі кінці. І та ясність, яку він мав на думці, відбувалася головним чином від цього. ж Бомонт. Несподівані танцюристи. Сни людей, їхні справжні сни, а не галюцинації, які можуть приходити у вісні, а можуть і не приходити, закінчуються у різний час. Сон Теда Бомонта про Джорджа Старка закінчився в чверть десятої вечорі коли психопомпи віднесли його темну половину в те місце, яке йому було призначено. Сон завершився чорним торнадо, цим тарантулом, на якому Тед і Джордж завжди приїжджали до будинку в цей нічний жах, що постійно відновлюється. Ліс та близнюки були на горі під'їзної доріжки Бомонтів, там, де вона, з'єднувалася з Лейком. Тед та Алан стояли біля чорного автомобіля Джорджа Старке, який уже й не виглядав чорним. Тепер він став сірим від пташиного посліду. Алан не хотів дивитися на будинок, але не міг відвести очей. Це була рознесена на клаптики руїна. Східну частину, бік кабінету, було знесено для покарання старка, але весь будинок було зруйновано вщент. Дірки та щелини зяли повсюдно. Навколо будівлі лежали купи мертвих птахів. ними були зайняті дах та ринви. Зійшов місяць. Ви впевнені, що з вами все окей? запитав тет. Алан кивнув головою. Я питаю, бо потрібне свідчення. Алан хрипко засміявся. Хіба хтось повірить про що це свідчення? Думаю, що ні. Тет помовча, ви додав. Ви знаєте, був час, коли я відчув, що ви ніби симпатизуєте мені, але більше цього не відчуваю зовсім ні. Я цього не розумію. Ви вважаєте мене відповідальним за все це? Мене це не торкається, сказав Алан, воно скінчилося. І це все, що мене тепер може хвилювати, містере Бомонте. Саме зараз це єдина думка у всьому світі, яка мене якось тряхкає. Він побачив біль на втомленому і похмурому обличчі Теда і зробив величезне зусилля над собою. Ну те, це надто багато, занадто багато і одразу. Я щойно бачив людину, що неслася в небо з граєю горобців. Дайте мені перепочити, окей. Тед кивнув головою, я розумію. Ні, ти не розумієш, подумав Алан. Ти не розумієш, що ти таке, і я сумніваюся, що колись зрозумієш. Твоя дружина, можливо, хоча я дуже здивуюсь, що все між вами буде в повному порядку після всього цього, якщо вона колись спробує зрозуміти це або наважиться любити тебе знову. Твоїх дітей може колись, але не тебе, Тед. Стояти поряд з тобою байдуже, що стояти біля могили, з якої вилазить якесь... Жахливе нічне створіння. Монстр зараз зник, але тобі все-таки не хочеться стояти надто близько до того місця, звідки він з'явився, тому що може виникнути і інший. Можливо і ні. Твоя свідомість знає про це, але твої почуття, адже вони грають на іншій хвилі. Ох, хлопче, і навіть якщо могила назавжди порожня, є сни і спогади. Його мергамаш забитий до смерті своїм протезом, через тебе тет. Все лише через тебе. Це було несправедливо, і частина Алана знала про це. Тед не просив бути близнюком, він не знищив свого брата в утробі за злочинним наміром. Ми ж не говоримо про Кайна, що вбиває каменем свого брата Авеля, як говорив доктор Прічард. Тед не знав, який монстр його чекав, коли він почав писати як Джордж Старк. І все-таки вони були близнюками. І Алан не міг забути, як Старк і Тед сміялися разом. Той божевільний сміх і вираз їхніх очей. Він дуже здивувався би, якби Іллі змогла забути про це. Легкий вітер доніс запах бензину з машини Старке. «Давайте підпалимо це», – коротко сказав шериф. «Підпалимо все це. Мене не турбує, хто і що потім подумає. Навряд чи буде вітер, пожежні машини прибудуть до того, як вогонь зможе поширитись кудись. Якщо він торкнеться кількох дерев навколо цього місця, то тим краще». «Я зроблю це», – сказав тет. «Вийдіть вгору по доріжці з ліс, допоможіть їй збли...» «Ми зробимо це разом», – відповів Алан, – «дайте мені ваші шкарпетки». «Що? Ви мене чули? Я хочу ваші шкарпетки». Алан відчинив дверцята торнадо і зазирнув усередину. Так, стандартна ручна передача, як вони думали. Природна людина типу Джорджа Старка ніколи не буде задоволена всіма цими автоматичними штучками. Вони для таких типів, як Тед Бомонт. Залишивши дверця та відчиненими, шериф стояв на одній нозі, знімаючи правий черевик і носок. Тед подивився на нього і почав робити те саме. Алан надягнув черевик на голу ногу і зробив ту ж операцію з лівою ногою. Він не мав бажання йти голими ступнями по тілах мертвих птахів хоча б одну секунду. Знявши обидві шкарпетки, шериф зв'язав їх разом. Потім додав ще до них пов'язані шкарпетки Теда. Він обійшов торнадо ззаду і відкрив баки спальним. Мертві птахи хрумтіли під ногами. Він вийняв затичку бензобака і опустив свій саморобний шнур у горловину бака. Коли він витяг зв'язку шкарпеток назад, вони вже просочилися бензином. Шериф підійшов до бокової сторони автомобіля і закріпив там просочений бензином гнот, тримаючи засухий кінець. Він повернувся до Теда, що слідкував за ним. Алан заліз у кишеню форменої сорочки і дістав звідти пачку паперових сірників. Ці сірники продаються в газетних кіосках, як додаток до цигарок. Він не знав, де він роздобув ці, але на їхній етикетці стояв рекламний штамп, настільки шанований колекціонерами сірників. На штампі було зображення птаха. «Запалюйте шкарпетки, коли машина поїде», – сказав Пенкборн. «Ні секундою раніше, розумієте мене?» «Так». «Вона поїде з ударом. Будинок прийме таран. Бензобак позаду. Коли пожежники прибудуть сюди, все виглядатиме так, ніби ваш приятель не впорався з керуванням і врізався в будинок, після чого машина вибухнула. Принаймні, я так сподіваюся». «Окей». Алан обійшов машину ззаду. «Що там відбувається у вас внизу?» – покликала Ліс, хвилюючись. «Діти змерзнуть». «Ще одну хвилинку», – обізвався Тед. Алан заліз у середину неприємно пахнучого салону «Торнадо» і прибрав гальмо. «Зачекайте, коли він покотиться!» – кинув він через плече. «Так!» Алан натиснув ногою щеплення і перевів ручку швидкостей у нейтральне положення. «Торнадо» одразу поїхав. Алан вискочив з машини і на якусь мить подумав, що Тед не встиг підпалити свій кінець з в'язки шкарпеток. Але тут вогонь з'явився позаду машини і побіг гнотом – прокреслюючи яскраву лінію в темряві. Торнадо повільно котив останні 15 футів по доріжці, підстрибуючи на невеликих асфальтових виступах. Він уткнувся у бічну стіну будинку та зупинився. Алан зміг прочитати наклейку на бампері яскраво освітленому помаранчевим полум'ям. «Модний сучий син». «Все. Більше ні», – промимрив він. «Що? Нічого. Ходімо назад. Машина збирається вибухнути». Вони відійшли на десять корпусів, коли торнадо перетворився на вогняну кулю. Вогонь увірвався через щілини і дірки всередину дерев'яного будинку, перетворивши пролому стіні кабінету на чорне яблуко, око, що втупилося невідомо куди. «Ходімо», – сказав Алан. «Давайте рухатись до моєї патрульної машини. Тепер, після того, як ми це зробили, нам треба дати сигнал пожежної тривоги. Немає потреби комусь на озері постраждати через це». Але Тед трохи сповільнився, і Алан теж разом з ним. Будинок Бомонта був із сухої деревини, вкритої тріскою. І тому він спалахнув майже одразу. Язики полум'я, що увірвалися до кабінету Теда, почали захоплювати і листи його рукописів. Ці аркуші почали розлітатися в різні боки. У світлі вогню Алан зміг побачити, що вони списані олівцем. Аркуші паперу охоплювалися полум'ям, Зіщулювалися і ставали чорними. Вони летіли в ніч під слабкими поривами вітру, подібно до чорних птахів. Якщо вони потрапили в подумав Алан, нормальний вітерець повинен прихопити їх, підхопити й рознести подалі, можливо, навіть на край землі. Добре, потім подумав він і подався по доріжці до лісу з дітьми, опустивши голову. Позаду нього, Тед Бомонт підняв руки і закрив ними обличчя. Він так довго. Стояв. А все. Кінець.